Szeretettel és tisztelettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Önök a Mária Rádiót hallgatják, az FM 88,3 MHz-en. Könyvről könyve című rovatunk következik. Állandó vendégünkkel, Mácz István íróval. Pista bácsi, egy trilógiáról beszélgettünk, immáron a harmadik hete. Az Atya, a Fiú és a Szentlélekről írtál könyveket. Ugye a Szép az Isten... Itt beszéltünk az Istenről. A Láttam a Lelket volt a Szent kapcsolatos könyv. És a mai napon az Ime az Ember című könyvedről fogunk beszélgetni. Köszöntelek itt a stúdióban. Én jól érzem magam itt a stúdióban, és én is köszöntöm a hallgatókat, és remélem, hogy az a szándék, ami a beszélgetéseinket vezeti, hogy jobban megismerjük hitünk igazságait, talán leheletnyivel, egy szikrányival ma is hozzájárulunk. Egy nagyon komoly téma ez a Szent Háromság dolog, és ugye ez a trilógiának az, igazából az első kötete volt az Íme az ember című mű és már múltkor is beszélgettünk arról, hogy milyen érzés lehet Istenről írni, és ezt hosszan taglaltad is, és, és nagyon jó gondolatokatról beszélgettünk. Ma újra felvetődik ez a kérdés, hogy milyen érzés írni Jézus Krisztusról, aki Isten és ember is egyben. Ahogy mondottam a szent illet... Láttam a lelkecímű könyvem, könyvemmel kapcsolatban kérdezte, milyen érzés Istenről írni. Kinten voltam hozzám nem hasonlítható nagyságot ítézni, a Moriakot, a francia írót, aki a Jézus élete könyvében leírja, hogy térden állva kellett volna minden sort írnia, mert annyira méltatlan. Mondhatok én mást? Vagy amit a francia filódovustól idéztem, hogy iszonyú feladat de az nyugtatja meg, hogy, hogy a nénik, vagy komoly férfiak a rózsafűzét morzsolgatják, és mondják a rózsafűzét, az író pedig, hogy a betűket rajzolja, vagy üti le, hát ő is imádkozik. De még egy válasz a kérdésedre. Ennek a könynek a megírásában, amiről most fogunk beszélgetni, jelentősen befolyásolt íjas Antal hát most úgy-e a múlt században, tehát 60-70 évvel ezelőtt halt meg, történész és szépíró, Jézus Története című könyvet írt, amelynek két kötetes. mind a két kötetének az első számozatlan oldalára, ez van ráírva, az emberfiának a legméltatlanabb fia. Mondhatok én mást. Vajon nem így írtam, amit írtam Jézus Krisztusról? Másképp nem lehet mondani. Azért is, mert titok az Isten, egyedül Jézus titka hasonlítható hozzá, hiszen ő Isten és ember. A titok nem olyan igazság, amelyet még egészen nem látunk. A titok a maga valóságában örökké titok marad. Az Isten, említettük ezt is már a olyan gazdag létébe, életébe, az örök tiszta tevékenységébe és az örök békességébe, hogy egy örök élet kevés lesz ahhoz, hogy megismerjük. Titok. Most ezért, erről a titokról az ember valahogy úgy van, mint tengert menni, ezt is így már kifejeztem. De mégis megteszik. De bevallom őszintén, amikor ezt a könyvet írtam, ahányszor leültem az írógép elé, elővettem az egyháznak egy nagyon ősi imáját, ami a Mise könyvebe benne van. Ezt imádkoztam. Tisztíts meg szívemet és ajkamat, Úristen! A Kizaiás próféta ajkát Tűzes parázssal tisztítottad meg, ott, hogy méltón hirdessem evangéliumodat. Hát így voltam bátor, hogy írtam, ime az ember. Beszélget, itt most több dolgot is meséltél, mondtál, ami az előző könyveidnél beszéltünk róla, és most hagyd vegyek előre egy kérdést, amit akkor mindig a végén tettem föl, lehet, hogy még emlékszel is rá, pedig azt, hogy ha újra kellene írnod a könyveket, akkor valamit másképpen írnál-e bele, vagy tennél-e hozzá valamit, vagy változtatnál-e valamit azon a könyvön? Most itt a beszélgetésünk elején, hagykérdezem kérdezzem meg, ha most újra kellene írni ezt a könyvet, az íme az embert, mennyivel lenne más, miben lenne más? Egy fejezettel biztos több lenne, bár ez a fejezet lehet, hogy csak néhány sor lenne. Ugyanis az evangéliumok Jézus nyilvános életét írják, mind a négy evangélium. A názáretben töltött ébeit életének a túlnyomó jelentős részéről hallgat. Úgy mondják, ez a Jézusnak a rejtett élete. Tudjuk, Betlembé született, pici volt, de el kellett menekülnie. Ma úgy mondanák, hogy a menekülők sorsába részesült Szent József, meg édesanyja Jézusnak Mária is, és a kisded is elmenekültek, elmentek Egyiptomba. A biblikusok szerint ott csak néhány évet töltöttek, tehát kisgyerekkorában visszatértek Izrael földjére, és letelepedtek, ahonnan el is indultak, Betlembé, Názáretben. Ez a názeret ma is létezik, mert már nem kicsi faluska, 53 ezer lakosa van neki, és nem csak a hagyomány, hanem a tények is őrzik még azt a kutat, amelyből ma is az a víz, illetve víz folyik, ahova Mária járt le. Názeretnek a történelmi részében keresztények és muzulmánok laknak, az új településen pedig zsidók. De a lényeg az, hogy itt élt Jézus, tegyük föl 5 éves korától, 30 éves koráig. Ez csak úgy beslem éveket, de azt tudjuk, hogy 30 éves korában körülbelül kezdett el nyilvánosan föllépni, és akkor már nem Názáretbe volt, mert elment, városról városra ment és tanította a tanítását. Mit csinált 25 vagy 20 éven át Názáretbe? Mit csinált? Ember volt. Emberi életet élt. Hír Gazdagság hatalom nélkül élte a mindennapok hétköznapi életét. Ezt kellene még betennem a könyvbe, mert lehet, hogy a többi részét valakik nem fogadják el, valakik kéterkednek benne, mint a evanglímokban is. De valaki, aki istenként lejött a földre, és se csodát nem tett Názáretbe, se nem tanított, mit csinált? Reggel fölkelt, reggelizett, elmondták a zsidóhanyomák, a reggeli imádságot, akkor ő elment iskolába, játott a gyerekekkel, utána a nevelőapja ács mellé állt, és tanulta, hogy kell fogni a fűrészt, a szekercét, utána kitanulta az ácsmesterséget, és ácsként dolgozott. Megrendelték nála az asztalt, a én nem tudom milyen eszközöket, vagy gerendákat. Hiszen amikor először Názarebbe lépett föl a zsinagógába, az imaházba, ahol ő járt oda, mint egyszerű ember is, és imádkozott meg Minden egyszer odaállt a názáretiek elé és elkezdte nekik hirdetni az evangéliumot, azt mondták, mit akar ez az ács. Mert csak ácsnak tartották. Tehát, ezt kellene beletennem a könyvbe, lehet, hogy csak egy oldalt, hogy döbbenjünk rá, hogy Jézus az emberi életet a maga mosolyával, könnyeivel, verejtékével, izzadságával, pénzkeresesi gondjaival esetleg élte. Ő emberk, volt, de valódi emberként akart élni. Mi pedig emberek mindig Istenek akarunk lenni. Gazdagok, hatalmasok, hogy vajon a nevem szerepel a nyomtatványokon, megjenik-e könyvbe kapok-e kitüntetést innen-onnan, a reklámok mondják-e, hogy ime? Istenem, a 20 éven senki nem szólt semmit. És ezzel is fejezem, valamit olyat írnék ennek a végére, hogy ahogy minden harmadsebben benne tündöklik a nap. Jézus azt mutatta, hogy bármilyen egyszerű emberi életet él valaki, ahogy ő ezt tette Názáredben, abba ott csillogott a nap, ő benne a második isteni személy. Ezzel pótolnám ki a könyvemet. Ahogy, itt, eh, ahogy ezeket a szavakat mondott, fölmerül bennem a gondolat továbbra is, hogy a trilógia három könyvét egy picit hasonlítsuk össze. Ugye a szép az Isten, illetve láttam a lelket, amikről beszéltünk. Ha azt nézzük, hogy ezek a gondolatok hogyan jelennek meg, vagy hogyan jelenteted meg ezeket a gondolatokat, amiket itt most elmondasz nekünk, akkor ezek mind másképpen jelennek meg. Van olyan, volt ugye az a könyv, amikor a saját gondolatai, saját szavaidat írtad le a könyvbe, ugye volt az antológia. Van. És ha most valaki megnézi ezt az, az Ima Az Ember című könyvedet, akkor ebben én úgy érzem, hogy a Biblia jelenlétes jóval erősebb mint az előző két kötetnél. Mondhatjuk, hogy ez három különböző írói forma, vagy írói technika, vagy nem tudom, hogy kell szépen mondani. Ez, ennek volt valami oka, vagy, vagy így hozta az élet, vagy úgy nem találtál olyan verseket, ami Jézus Krisztusról úgy szól, ahogy te szeretnéd, vagy milyen okból van az, hogy ebbe a Biblia túl súlyos? A én, igen, fogalmazom. rögtön jó ez a szó, amit mondasz, hogy, hogy nem találtam olyan embereket, nagyságot, akik Jézusról írtak mondani, és inkább azokat, vagy azokat idéztem volna. Hát óriási antológiát lehetne állítani föl, ugyanis a hozzáértők szerint, tehát nem az én személyem, merik állítani többek között a történés íjasanttal, hogy nincs vagy illetve nem volt még ember a Földön, akiről annyi könyvet írtak, olyan sok megközelítésből vizsgálták a személyiséget, mint Jézus Krisztus. Na de én mégse ezt tettem, ha én Jézus Krisztust akarom bemutatni, ahogy én látom, akkor kénytelen vagyok a Bibliához, kénytelen vagyok, örömmel az evangéliumokhoz nyúlni, és csak az evangéliumok azok a hiteles írások, mert az egyház annak mondja, de aki olvassa az evangéliumokat, az maga is megérzi, hogy ez ember nem alkotta írás. Emögött föltétlen ott van a Úristen, és tehát, hogy meg akarom ismerni Jézus Krisztust, vagy róla merek szólni, vagy dadogni, akkor nem tehetek más, és nem is tettem más, mint elsősorban az evangéliumok Krisztusát mutattam be. Egy különös aspektusból. De még egy szót, ugye említetted, hogy például az antológiában, Ugye nagy neves embereket idézek, és szinte nincs benne a Biblia. Ez kicsit sarkosan fogalmazom, mert jó, jó benne van. Mert ez alkalmatod arra, nehogy nem jegy meg, hogy felolvasom, de idézem a bölcsesség könyvét, Sirák Fia könyvét, idézem a Zsoltárok könyvét, Izaiás könyvét, Márti evangéliumát, kétszer, János Evangéliumát egyszer. Jelenések könyvét egyszer. Tehát azért a, a, amit lehetett a Szép az Isten című könyvből, amit a Biblia azért elénk hozott, vagy elénk hoz, abból idéztem azért. Igen, azért mondta, hogy nem sarkosan, csak, csak inkább úgy mondanám, hogy súlyára, hiszen Én azért a Szép az, az, Istenben az Istenben 50... Kérdésed jogos volt, és egyértelmű. E, és hogyha már itt a Bibliáról beszélünk, akkor ugye ő ember fiának vallotta magát, magában a Bibliáról, is, mit tartottak felőle az emberek? Igen, ezt legfontosabb az, hogy Jézus a négy evangéliumban szer mondja emberfia önmagáról. Egyetlen egyszer sem mondja, hogy Istenfia. Az igaz, hogy amikor Kaifás főpap kihallgatja őt, az élesen fölteszi neki a kérdést. Te vagy te az isten fia vagy? Te mondád. Igen, még itt sem mondja azt. Még hogy, sem mondja. Hogy én vagyok. Ez egy rej, megint a rejtiek közé tartozik, de lehet, hogy megint arról van szó, hogy a, amit én előbb dadogtam a Názáreti rejtett életéről, hogy ő, ő hát azért lett emberi az Isten benne, mert emberként akart élni. Ő az emberfia. Na most, én amikor ezt a könyvet írtam, akkor ugye hát benne éllek, születés nemtő fogva ebbe a társadalomba is, plána abban a 40 évben is, amiben üldözték az egyházat, és tagadták Krisztust, és úgy sokszor megbotránkoztuk, hogy mennyien szídják, mennyire nem hisznek neki, pedig már mit tudna az egyház fölmutatni, meg mi a kereszténységnek a nem a negatívuma, hanem pozitívuma, és mégis miket ron. Ó, kérem, lehiggadtam. Elkezdtem nézni a Szentírást a te kérdésed alapján, hogy vajon az ő kortársai, akik együtt ettek vele az asztalon, Együtt itták a kánai menyezően azt a pohárbort. Aki ott élt ebben, akit láttak, mit mondtak róla. Hát mindegyik mondat a szentírásból van. Jelmeinek ellene mondanak. Jó ember, az úr az, ő a messiás. Ez valóban proféta? Ő az Isten fia. Ez nem megszállott beszéde. Vagy talán képes arra az ördög, hogy vakok látását visszaadja? Ember még így nem beszélt. Tovább mondom, ilyen pozitívumok ezek, majd utána. Ha nem volna Istentől, nem tehetett volna semmit. Hisszük, hogy Istentől jöttél. hozzanna állod ki az úr nevébe ő. Ez valóban Isten fia volt. Tehát, mert le, lám, akik őt látták, Ugye? Föl is. na nem, mert elhangzott a szemébe, meg a háta mögött. Honnan ennek a bölcsessége is csodatevő ereje? Hát, minthogyha nem Isten ne, fia nem. lett volna, nem? Kételkedem. Igen, hanem mintha tanult dolog lenne. Galileából jöhet a meséás. Mert az egy egyszerű vidék. Is. És hát onnan mi, mi, mit képzelnek? Hogy érthet a tanításokhoz, hiszen nem tanult. Hát ő nem járt Jeruzsálembe a arabik főiskolájára, uh -huh. vagy az akkori görög egyetemeken. Nem vett részt. Uh -huh. Ördöge van. Ez, ez is, is egyértelmű. Megháborodott. Ez a falubeliek mondták, uh -huh. a názáretiek. Elment az esze. Benne van az evangéliumokban. És ez a csaló, ó, magán kívül van. És a szenvedés történetéből, kinek nem jut eszébe, amikor tömeg kiabálta, pusztuljon ez, bocsásd szabadon a barabást. Tehát a gyilkosnál, egy gonosz nevőnél alább értékelték. És egy utolsó még a Bibliából, amikor gúnyosan mondja a vele együtt, megfeszített, ha Istenvia vagy, szállj le a keresztről. Tehát a nek az értékítélete, Hite épp úgy megosztott, mint társadalmomba. Lehet ezt még egy kicsit talán tovább kérdezni, hogy mit gondoltak felőle az emberek, hogy talán még a tanítványok között sem volt száz százalékig egyetértés, vagy nem jól látom? De nem volt bennük egyetértés. Egyrészt abban is megmutatkozott, hogy azon is vitatkoztak, hogy majd eljön az Isten ország, amelyek úgy gondolták a zsidó hagyományok alapján, hogy Jézus most megalakítja a zsidó országát, uh -huh. egy zsidó fejedelemséget, és a, a ta tanítványok azon vitatkoztak egy némelyike, hogy melyik lesz majd a Jézus mellett jobb oldalon, bal oldalon és előkelő helyen. Sőt, az egyik testvérnek, a, egy, két testvének az édesanyja ment Jézushoz is, hogy most melyik a fiam közül melyik lesz az, aki mellettet fog ülni. Igen, de én azt gondolom, hogy még ott is voltak olyanok, aki itt, itt, itt az, hogy földi királyságban gondolkoztak, Igen pedig ő ugye nem földi kiránságról beszél, amikor erről beszél, de én nekem még az is eszembe jutott, hogy azért a tanítványok között is voltak kételkedők, akár csak Tamást, hogyha nézed, hiszem, hogyha hozzáérek, vagy, vagy Pétert, hogyha nézzük, aki ugye kakas szóra megtagad, és én nem is vagyok a tanítvány, vagy nem is ismerem, tehát, tehát lehetséges, hogy ez egy olyan emberi tulajdonság, ami természetes, még azoknak is, akik nagyon közel voltak hozzá? Vitathatatlan, hogy akik Jézus szemtől szemben látták, azonnan nem kevésbé kellett hinni, mint nekünk. Én azt hiszem, hogy a fehér ostya színe alatt, vagy akik urvacsorában veszik magukhoz, Jézus Krisztust, én ezt hiszem. Na, de most gondold el, hogy veled szembe itt ül valaki, terjük fel, maga Jézus Krisztus, akkoriban ott ült az asztalnál, és ő, ő csodákat tesz, és hát nem hiszel az saját szemednek, hogy ez valami varázslagy, vagy hókusz -pókusz. a hit mindegybe fönt kellett, hogy legyen. A másik ugye célzol arra, hogy esetleg az emberi természettel együtt jár lesz. Tehát egyrészt az, hogy a hinni nem mindig könnyű, majdnem azt mondhatom, majdnem mindig nehéz, hiszen az érzékszerveink, a tapasztalat, minden, minden ismeret az érzékszerveink keresztül jut el a szellemig, a lél -lelkiig. És ha az érzékszerveink más mást tapasztalnak, akkor könnyen kezdünk kételkedni. Ha most az érzékszerveim azt mondjak, hogy abszolút lehetetlen, hogy Krisztus az oltári szentségben van, vagy abszolút lehetett hogy a Biblia Isten szava, mert az érzékszerveim mind ellene mondanak ennek, akkor kételkedek. Tehát a hitnek itt az értéke, hogy dacára, tapintásomnak, látásomnak, hallásomnak mégis hiszek. És még egy, hogy említette pont Pétert, aki hit, de nagyon hit de háromszor megtagadta, aztán újra kiáltozta Jézusnak, te tudod, hogy mennyire szeretlek. Nincs ember, akinek olyan egyenes útja lenne Istenhez, amelyben ne lennének mélypontok. Valóban le is írtam azt, hogy azóta találkoztam más könyvben, és nálamnál külön nagyobb író, emberrel. Hogyha valaki nem ismeri meg az Istent, hogy néha kegyetlen, akkor nem mondja, hogy hisz az Istenbe. Majd akkor. Ez egy döbbenetes dolog, de, de így van, tehát bocsáss meg, hogy befejezem, jól érzékeled, az ember ingatak. Péter megtagadja Tamás, aki egész életen át hőségesen mellette volt, de már a halálnak a krízisét, amikor megtapasztalt, hogy az Isten milyen kemény tud lenni, mi úgy mondjuk, ugyankor, hogy igazságos tud lenni, és érthetett ember észre, hogy saját fiát, önmagát föláldozza a kereszten. És ő hogy nem mondta volna, hogy noáj, akkor hiszem, most már az érzékszerveire, ha érintem. És akkor olyan befejezésül, hogy amikor valóban egy mélypontra eljut egy ember, az Isten nem egyszer megengedi neki, hogy érzékszerveivel megtapasztalja. Ez ezer módon lehet. Kérdésedre ez a válasz. Mácz István könyvről könyvre című rovatunk állandó vendége és az IMA az ember című könyvről beszélgettünk, és pont arról, hogy mit gondoltak az emberek Jézusról. Egy rövid zene után beszéljünk arról, hogy ő mit mondott magáról. Tisztelettel és szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Mária Rádiót hallgatják, az FM 88,3 MHz. -en. Könyvről könyve című rovatunk, vendége Mác István Író. Ima az ember című művévről beszélgettünk, és az előző részben arról volt szó többek között, hogy mit tartottak Jézus Krisztusról az emberek. Itt kitértünk külön arra, hogy akkoriban mit tartottak, és ez hogyan jelenik meg a Bibliában. És ott hagytuk habba a beszélgetést, hogy azt a kérdést is érdemes lenne megnézni, hogy ő mit mondott magáról. Igen, hát egy egyszerű dolog a válaszom, mert a, szent, a evangéliumokat nézve, felolvasom, mely mondatokkal mutatkozott be Jézus az őt hallgatóknak? Akkor, és ma is, az, aki ő benne hisz, ezt mondjanál neki, vagy aki őt keresi, vagy éppen tagadja. Mit mond Jézus magáról? Én vagyok a világ világossága. Én vagyok a jópásztor. Én vagyok az igazít szöllőtő, atyám a szöllőműves. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok az élet kenyere. Igen, király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem a világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Ez csodálatos képek. Képekbe ki Jézus, önmagam mi volt Ennél teológikusabban is kifejezi ám, érdemes megfigyelnünk. Azt mondja a hallgatóinak, ha nem hiszitek ugyanis, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Majd folytatta, amikor pedig fölemelik az emberfiát, megtudjátok, hogy én vagyok, és hogy önmagamtól semmit sem teszek, hanem azt mondom, amit atyám tanított. Tehát állítja magáról félreérthetetlenül, én vagyok. Na, valójában ki ne be, hogy a Bibliából hol hangzott el először ez? Hát a csipkebokorban, ami lángolt, a közeledett Mózes saruját le kellett oldania, és könyörgött, hogy mondja meg neki az Isten nevét. És az égő csipkebogorban Isten így mutatkozott be, én vagyok, aki vagyok. Ha Mózesnek Isten e szavakkal mutatkozott be, e szavak az ő neve az Istené. Akkor, amikor Jézus a, a neki feltett kérdésre ki vagy, azt válaszolja, én vagyok, akkor föltárta maga titkát. Ki mondta a nevében, hogy ő maga az Isten. Időfölötti, abszolút létmódot jelzik, az én vagyok, Jézus az Isten fia. Ezt csak belemagyarázzuk most? Hát van egy másik jelen is az evangéliumban, amikor kaifás főpap megkérdezte Jézustól, te vagy a messiás, az áldott Isten fia? Én vagyok, hangzott a válasz. Látni fogjátok, hogy az ember fia ott ül a mindató hatalmának jobbján, és eljön az ég felhőjén. És majd így mondta feltámadása után, atyám, eljött az óra, dicsősd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőítsen téged. Ma divat, névjegyet állítani önmagunkról. Ha Jézus ma sétálna köztünk, hiszen most testesült volna meg, de úgy tetszett a mindenható Istennek, hogy akkor született meg több mint kétezer évvel ezelőtt, de most névjegyet csináltatna. Mit írna rá? Én vagyok. Ennyit mond Jézus önmagáról, és sok minden mást. Ez, ez, ez azért sok mindent magában hordoz, ez a két szó, a Biblia egészének üzenetét ószövetségtől. I, így van? Egészen az új szövetségig. Azért ez egy hatalmas időszakot ölel föl, és ahogy említetted, azért ez 2000 évvel ezelőtt volt. Igen. És bár bennünk van a hit, azért sokan felteszik a kérdést, és lehet, hogy te is gondolkodtál ezen, hogy hol találkozhatunk ma vele, hol találkozhatunk ma Jézussal? Ez egyszerűbb kérdés, mint vélni gondolod, vagy gondolják. A Bibliában is olvassuk, hogy amikor az apostolok mentek utána, városról városra, egyszer megkérdezik tőle, mester mond, hol lakol? Tehát jó a kérdés. Hát mi is megkérdezik, Jézus, ma hol lakol? Válaszolom, a Bibliában. A Szentírás itten szava. Amikor az evangéliumokat olvassuk, Jézussal találkozunk. És ha valaki kipróbálta, a Biblia megúnhatatlan. 2000 év óta letehetetlen. Az emberiség nem tudja letenni. Hány millió és millió könyv megjelent már a Földön. Hol vannak? Elfelejtették. És a Bibliának mindig van... Mához szóló szava. Istenrel akarsz találkozni? Betkezett be a Bibliát. Hol találom Jézust? Hát egyszerű, amikor nyit van a templom majta egy erebe, ott ég egy kis lámpa, úgy mondják a katolikusok örökmécs. Mert hitük szerint az megvalósul, amit Jézus mondott, a kenyér és a bor fölött, ez az én testem, ez az én vérem. Jézus hol lakol? Minden Katolikus templomba. És minden úrvacsorahoztásnál, más keresztény egyházaknál. Hol vagy, Jézus? Az egyházba. Hú, ez a legnehezebb. Mert mindig azt szoktuk emlegetni, hogy hű, mennyi bűne volt az egyháznak, meg van. Én, amikor valamikor adottam a gyerekeket, és akkor ugye egyhádugdődés csúcsa volt, és szitták az egyházad meg a papokat, és mondták is a gyerekek szememben, hogy Hát e ezt hallottuk ezen az urázuma órán. Végül kínomban a következő példa jutott eszembe. Jó rendben van, én nem vitatom. Volt inkvizíció, Istenem, megbottott az a pap, vagy az a szerzetes, meg volt. El, nem, takadom. De kérdezem tőletek, ha én elmegyek ma hozzátok, látogatóba, akkor hova vezet be édesanyád, édesapád? Hát a tiszta szobába. És nem a dombot mutatja meg? Mert az is van, ugye hogy -e Igen az jellemző rátok. Ne tessék már ilyet mondani. Kérem, ennél gyalátosabb dolog nincs, mint amikor bármilyen társadalmi szervezetről, de magáról az egyházról is, ami isteni alapású ráadásállal, abban emberek élnek, ahol ember van, ott árnyék is van. Tehát le, te lehet találkozni az egyházba is, hiszen a, az ő apostoinak mondta Jézus, és a mapi is, aki titeket hallgat, engem hallgat. Aki titeket megvet, engem vet meg. Hol lakol, és ezt kérem, ez mindenkinek szól. Kérdezték tőle, mester hol lakol. Így válaszolt. Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, velük vagyok. Amikor otthonunk asztala körül imádkodik a család, vagy a baráti kisközösség kéz a kézben imád, mond az ő nevében, ő jelen van. Spéter. Péter, most téged kérdezlek. Ketten összejöttünk. Itt vannak a technikus fiúk is ketten. Akkor már négyen vagyunk. Nem ő miatta jöttünk össze? Nem bakmerőség hinnem, de hiszem, akkor nem négyen vagyunk itt, hanem ahogy ő mondta, ahol ketten vagy hárman összejönnek velük vagyunk. Itt, tehát Jézus is itt van. Ugye nem is ha nehéz megtalálni Jézust, csak egy csöpnyi hit kell, és ezt megadja, aki jó kéri. Aki jó indulatul, a kéri, a 3000 ével, 2000 éve ez a hit az, ami egyben tartja, szerintem a világot, megtartja Igen. a világot, és emellett a, az egyházat, a, a vallást és, és az egészet. Tehát felmerül szintén egy kérdés, hogy mindezek a dolgok, hogy megnéztük, hogy ő mit mondott magáról, mit mondtak róla a Bibliába 2000 évvel ezelőtt, megnéztük, hogy hol lakol, tehát hogy hol Igen. van most. De azért, azért nézzük már meg, hogy... A harmadik évezred, ugye ez egy, az egy nagy lépés, vagy úgy gondolom egy nagy lépés egy új évezredbe átlépni, és nekünk megadta a sors, hogy átléptünk. Érinti a te könyved ezt a harmadik évezredet, vagy beszélsz ebben a könyvben erről? Vagy ez Igen. nem is nagyon fontos, mint hogy én gondolom. De engedve, miután az egyház alapításának a kereszténység 2000 évfordulójára kellett Jézusról szólni, akkor fölmelel az emberbe, hogy ennek a Jézusnak van jövője, é, így akartam hát a kérdezni, harmadik csak... évet lett küszöbén álltunk, Igen. és hát én kisember vagyok, de azért gondolkoztam ezen, és nagy emberettől a következőket olvastam, hogy ma a világot válság Ez közhely, közhely. És egyhart mestert idézem most. Az embernek nem annyira azt kellene fontolra venni, hogy mit tegyen, hanem ő maga mi. Ha maga igazi mi volták felismeri, annak tudatában helyesen cselekszik. Itt csak megjegyzem, hogy Jézus megmondja, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk, az Isten fiai vagyunk, és ha ennek tudatában vagyok, akkor tudnom kell, hogy vannak kötelességeim, Isten parancsai, és ha azokat betartom, a szolgálja az emberiség életét is. De folytassuk tovább. László Ervin, ma is élő filozófus, magyar, csak külföldnél, azt mondja, hogy az emberiségnek a kátyújából csak a tudomány, a művészet és a vallás együttműködése tudja az embert kiemelni, vagy helyes irányba vedetni. Egyetlen mottóba foglalta össze a tanácsát. Gondolkodj globálisan, cselekedj morálisan. Magyarabbul. Egyetemesen, egészben gondolkodj, és erkölcsesen cselekedj. De erre képesek vagyunk. Ez a filozófus tanácsa az emberiségnek. Nyugatna keletnek egyaránt. De Jézus szól nekünk, biztatok én vagyok, ne féljetek. Miért? Ő tud valamit mondani? Egészben gondolkodni az emberiségről is, a földről, meg a mindenségről, azok tudnak, akiknek van Istene, és azt mondják, hogy mi atyánk, a kozmoszé, meg a legkisebb unokám is. Ő mondta az Atyaisten, hajtsátok uralmatok alá a földet, Teremtői parancs nem kizsákmányolásra utasítja az embert, hanem az atyakénti törődésre. Tehát, amit a filozófus mondta, hogy globálisan gondolkozzá, az egész lásd a mindenséget, ez Jézus profétaként előre megmondta, hogy hogyan gondolkozzunk és hogyan éljünk. Ő könnyűrük, hogy egyé legyen az ő népe. A másik mondata a filozófusnak, hogy cselekedj morálisan. Erkölcsösen. Erkölcsösen cselekedni? Ő azt mondja, úgy cselekedje, hogy szeretnéd, hogy mások cselekedjenek. De ez az idézet Jézus szabaiba gyökeredzik. Ő így mondja, amit akartok, hogy nektek tegyenek az emberek, azt tegyétek másoknak. Tessék, azt tegyem a másiknak, amit magamnak szeretnék. Szerejd ember társadalmat, mint önmagad. Ez már ószövetségben elhangzott. Tehát a jövő megoldása, amit mondta filozófus tudomány művészet, vezető szerepe van, azt én hangsúlyom ki a vallásnak, a vallások közül pedig ami urunk Jézus Krisztusnak. Még csak egy gondolat a jövőre való tekintettel. Ez a filozófus a látszatil azt mondja, hogy. A koexisztenciát föl kell váltani a Tudom, idegen szavak. Jó, most összehúztam az Helyes ez látom. Mert az mondom, a koexisztencia mindenki rögtön érti, békés egymás mellett élés. Nyugodtan élek, te is élsz nyugodtan, semmi egymáshoz. Uh -huh. Nem bántjuk egymást, békés egymás. Nem elég. Hogy én nyugodtan élek, Fütyölekére arra, hogy melekülnek országokból, éjség miatt, háború miatt. Nem érdekel. Ők is éljenek békében, még ez a békés egymás beletélés. Azt mondja a fritófus, nem elég. Hanem interexisztenciának kell létrejönni. Ez megint szerű mondat. Kölcsönös együttélés. Együtt kellene élni nekünk, embereknek. Bizzatok, én vagyok, ne féljetek. Ezt tovább lehetne folytatni erre a kérdésedre, a válasz, hogy a harmadik évedre be mi a út, hát Jézusnak a tanítása a kátyóból ki tudna emelni, vagy egyenesre tenni a gérbe-görbe útjainkat. Még egy, a zöldek nagy mozgalma világszerte. Mit mondottam az elébb? Hogy az isten nem arra adta a hatalmat, hogy én kizsákmányom a földet, vegyszerekkel, közben meghalnak állatfajok, növények pusztulnak el. Mérgezem az, magam az embert is ezekkel a dolgokkal. Vagy tönkretezem a de a a, a atmoszférát, és jönnek a mérgező sugárzásuk a napból. Kérem, ha meghallgatjuk Jézust, hogy gondoskodó atya legyünk a természetnek, akkor a zöldek mozgalma, amennyiben az valóban azért van, az az evangéliumnak a tanácsát. Összecseng a biblia. Összecseng a biblia. Hogyha ilyen, egyszerűen lehetne fogalmazni. Nagyon szép gondolatok ezek, mindezek megtalálhatók Mácz István Ima az ember című könyvében, és innen fogjuk folytatni egy rövid zene után. Maria, számosd az ének. Kék lőtengerek, égig élő nagyhegyek, Máriát velünk köszöntsétek. Szeretünk téged, Mária, Máriát get mario, mario. ki feltakart piros szíveddel állsz a vérző föld felett, míg mélye még félig csitult világrengések forradalmas émejétől embertelen görcsönkben hánytorog. Slávat körül, az össze-vissza tipratott világmezőn véresre rázott ember rögök vonaglanak. Krisztus király! Egyetlen álló, tiszta csend a kábító hullámverésben. Egyetlen élő fény az érthetetlen örvény éjjelében. Krisztus király, hozzád jövünk, a mélységből kiáltunk hozzád. Hajolj le hozzánk. Halld az emberszívek sáppat kórusát, ezerszeres sírámmal vulkánlik feléd emberbűn, emberőrület és embergyötrelem. Irgalmazd nekünk, irgalom. Mi már magunknak irgalmazni nem tudunk. Szív, egyetlen király, Fordítsd meg minket, és ömöld belénk megváltó véred életzsongító tüzét. Ki úr vagy, miriárnyi mérhetetlen nagyvilágokon, Építsd fel pártos szíveink kövéből emberországot templomát. Emelt fel, ó király, a koszorús keresztet, S a kereszten az örök halmok óhaját, A mindenség rejtelmes fókuszát, a minden szív sugárzó mágnesét, amelyben egy titokban fort a végtelenség és a húsos ember. Gyémánt végzett és anyás irgalom, és mindöröktől minden szeretet. Ó szív, király szív, ki úr vagy, és mindenséget mozdulatlan mozgatod, és mégis egy vagy mi közülünk. Testvér, és kisded, és jegyes, meleg, piros bor, s fehér, lágy kenyér. Ki most se nézed, ráncba vont homlokod meget ítélkező király bosszúval, halálba táncos forgatak futásunk, de mint az édes anyaszem, símogató szigorral várja végig a tehetetlen gyerek toporzékolást. És korholása csókot ígér, és büntetése is becéz. Úgy vársz ránk, úgy hívsz magadhoz, úgy ölelsz. Öleld magadhoz ezt az őrült századot, a kisdedekért, akiket szeretsz. A magvakért, melyek mozdulnak a mélyben, s a rothadás csíráztató sötét ölén tisztább tavasznak pattogják ígéretét, mert sejtjeinkben napbanéző, hozzát húzó ember ösztön énekel. Légy jó hozzájuk, keltető nap, ősmeleg. Hadd bontsa fel rózsás fejét az új kelet, Fagyott földünket, hadd koszorúzza új kalász, hadd hullámozza ég felé, megint a föld az ezredeknek ősdalát. A nagy királynak, kinek minden él, a jó királynak, kiből minden él, a szív királynak, kiben minden él. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, a Mária Rádiót hallgatják, és ezen belül Máci István Ima az ember című könyvéről beszélgettünk, és az előbbi idézet Sík Sándor Jézus Krisztus című verse volt, szintén megtalálható ebben a könyvben. Kedves Pistabácsi, ha valaki szeretné elolvasni ezt a könyvet, akkor hol teheti meg? Hát legegyszerűbb, de lehet sokan mert nagyon bonyolult. Az interneten megtalálja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem elektronikus könyvtárát. Pázmány Péter Katolikus Egyetem elektronikus könyvtára. Elég, ha négy betűt beütnek, -e hu. Ebben az elektronikus könyvtáraban 11 könyvemet lehet megtalálni, Többek között ima az ember is. Akit érdekel, ott elolvashatja. Köszönjük szépen, köszönjük ezt a mai beszélgetést is, nagyon tanulságos volt. Gondolkodtunk-e már azon, gondolkodtál -e azon, hogy a jövő héten, akik hallgatnak minket, azok melyik könyveddel fognak megismerkedni? Ez nagyon könnyű a válasz, mert amikor ez a három könyve a trilógia megjelent, akkor Szent Isván egy új igazgatója érkezett, és ismeretlenül kaptam tőle egy képes lapot, ma is érzem. Ő úgy szörított, hogy kedves tanár úr, köszönjük a munkáját, itt a 2000. év, első éve, fejezőbe a trilógiát egy új könyvvel, ami az ünneprésből lecsapódott, a lelkünkbe. A többit magára bízom. A könyv, amit Isten segítségével egy hét múlva ismertetünk, öröm és ünnep. Még egy kérdés van, amit mindig felszoktam tenni, de most tudom a választ rá, de azért felteszem. Ugye mindig megkérdezem azt, hogy ki az, a, akiknek ajánlod elsősorban ezt a könyvet. Ugye minden könyvnél beszéltünk Igen. erről. Az ima az embert, így, hogy majdnem egy órát beszélgettünk róla, úgy, úgy sejtem, hogy kinek ajánlott, de szeretném tőled hallani, ki az, aki vegye kezébe ezt a könyvet? Hát aki ismeri Jézust, érdemes kezébe venni, mert egy másik szempontot lát meg Jézusba, amit hamvas Béla fogalmazott meg úgy, hogy a mai ember már nem akar se hős, se szent, se bölcs lenni, normális ember akar lenni. Elegünk van a bölcsekből, emlékezünk stalindra, elegünk van a szentekből, akik sokszor csak álszentek voltak, és elegünk van az őrültekből, gondoljunk Hitlerre, meg a kisebb Stalinokra és Hitlerekre. Normális emberek akarunk lenni, Hanvas Bél azt mondja, ilyen csak egyetlen volt a világban, az evangéliumi ember Jézus. Tehát... Minden embernek ajánlom, ha ember akar lenni, nézzük meg Istennek emberarcát Krisztusban. Köszönjük szépen! Én azt írtam fel itt most a kis papíromra egyébként, pont arról, amiről te beszéltél, hogy ember és titok, hogy mennyire egy és ugyanaz, és egyszer említetted a beszélgetés elején, hogy Jézus az egyszerű ember akart lenni. Itt a beszélgetés elején ez, ez volt, és talán pont ez a végszó is Pontosabb. ehhez eh, hozzá. Go, ez a gondolatfüzét zárja le. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Hallgassák továbbra is a Mária radio a kedves hallgatók.